המקודשים לאדוני אלוהיהם, הביאו, וייתנו ערימות ערימות. בחודש השלישי החלו הערימות ליסוד, ובחודש השביעי קידלו. ויבואו יחזקיהו והשרים, ויראו את הערימות, ויברכו את אדוני ואת עמו ישראל. וידרוש יחזקיהו על הכהנים והלוויים, על הערימות, ויאמר אליו,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 לתת מנות לכל זכר בכהנים ולכל התייחס בלוויים. ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ביעש הטוב והישר והאמת לפני אדוני אלוהיו. ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלוהים, ובתורה ובמצווה, לדרוש לאלוהיו בכל לבבו עשה והצליח.